Як лише степ підсох, а вода в річках спала, Трохим засів у печері Гараська і вижидав татар. Він виходив обережно на берег Балки І зорив по далекому степу по той бік Інгульця. Аж одного дня почувся з того боку Гомін, А вночі заясніли в степу великі вогні. Гарасько запевнив його, що це Ордайде. «Тобі, сину, пора вертатися», Добре було б, щоб зі схованки придивився до їх сили. Але хто зна, чи не захочеться їм ваше село застукати? Береженого Бог береже. Такий зараз трохи сів на коня і поїхав у село. Журавель наказав залишити роботу в полі. Не ставили вже вартових на фігурах, а лише посилали в розвідку. Та не було чого лякатись. Татари переправились через річку та пішли далі. І все вернулося до давнього ладу. Як тепер їх не чіпали то, вертаючись зі здобиччю, певно їх не зачеплять. Зараз поїхав Тарас з Трохимом до Гараська порадитись. Заходили сюди гості, діду? Як би не заходили, вони кожного разу заходять, то й тепер. Великий загін пішов. Яких десять тисяч? Не страшний. Борців озброєних буде не більше двох тисяч, а решта все йде на грабіж. Ця голота на здобич ласа, з того багато пропаде по дорозі, як буде вас добрих три сотні, то розіб'єте їх напевно, відберете здобич та визволите ясир. Коли ж вони вертатися будуть? Звичайно, вертаються за чотири тижні. Тепер пішла більша сила, то либон заженуться далі в християнську землю і повернуться, може, за шість тижнів або й пізніше. Вони, мов, градова хмара, йдуть уперед. Перед чотирма тижнями нема чого сподіватися. За чотири тижні повинен би тут хтось з ваших бути. «А як орда буде вже вертатися, то ви прийдете, сховаєтесь спершу в балці, а потім у печері. Але до печери дуже вузький прохід, коневі пройти важко, треба його розширити. Я вже завтра приведу своїх з лопатами та сокирами. Треба буде потому і харчів привезти. Тільки не знаю, чи коней за той час годувати. Привезіть з собою косу одну-другу, та накосимо в балці та в степу трави. Вона за той час гарно вже підросте». На другий день відранку працювали тут уходники. Треба було розширити не лише вхід, але й цілий коридор до печери. Треба було відлупувати велике каміння, яке зараз скидали в балку. Воно за кілька тижнів криється буйною травою, що і сліду не буде. Від того часу між балкою і селом настали живі зносини. Уходники переконалися, що з берега балки найкраще зорити за ордою, що не заступлять його ні фігури, ні роз'їзди, на який йде багато часу. Про татар не було чути аж до святої неділі. Аж тоді дали знати в село, що Орда вертається. Її наближення відчув Гарасько зараз. Тарас пішов з роз'їздом і почув у степу великий гомін, побачив вогні. Він таки боявся брати це на свою відповідальність і довірився журавлеві. «Може, ліпше не чіпати їх, коли вони нас не чіпають, а то розтревожимо у на гніздо? Не в тому справа, батько». Якщо вони почуватимуть себе в силі, то підуть на нас, незважаючи на те, чи ми їх зачепимо чи ні. Орді таки треба хоч раз показати, що ми не лише оборонятися можемо, але й наступати. Та чи дамо ми їм раду, а хіба ви не чули, що говорив Гарасько? А те саме говорив наш Максим, що орда зі здобиччю, то, мов, перегодована тварина. Я певний у тому, що нам поталанить, що ми відберемо награбоване добро, відіб'ємо християнських бранців, а наше село окриється славою, яка й до Києва дійде. Боже, тебе благослови, але я не піду. Навіть і не можна. Хтось мусить лишитися тут порядкувати, бо хто знає, що ще може з цього вийти. Я не візьму всієї її сили, а хочу мати від тебе, батько, отаманський дозвіл. Дозволу я тобі не можу без старшини дати, а коли старшині скажу те, що ти задумаєш, то не дозволить, і ти мусиш таки підкоритись. Роби сам, що знаєш, «І навіть нікому зі старшини не кажи. Я знаю, що перший кіндрат не сходжа, а за ним підуть усі, бо нікого шкура не свербить. Хай буде і так, а я від своєї думки не відступлю і надіюсь на Бога, що нам поможе в доброму ділі». На цьому і розійшлись. Тарисові було ніякого, що робить без дозволу старшини, та між його козацтвом було таке завзяття і самовпевненість, що годі було їх спинити». Зібравши свої три сотні, виїхав під ніч з села. Вартовим приворота говорив, що їде в степ, бо там щось непевне робиться. Нарешті, це не була новина, бо Тарас робив таке часто. Їхали поодинці, по під берег, висуня, і заїхали в балку прямо від річки. Здалека в степу чути були гоміни крики, а це був знак, що орда вже недалеко. Старий Гарасько вже ждав на них. «Діти мої, моліть Бога, щоб нам допоміг, і таким одним ділом я вже всі свої гріхи спокутую. Тепер, діти, попасіть коней у балці, бо робота почнеться аж на другу ніч, як татари стануть над річкою ночувати, бо вони завжди так роблять. Сюди прибудуть завтра ввечері, а зранку ви накосіть трави для коней і знесіть у печеру. Надвечір і кони туди заведіть. Та тут і ще одна робота. Треба прокопати берег у верхньому кінці балки, щоб коням можна було вийти». Та чи не надбіжать вони раніше? У степу вже чути гомін? Ні, сину, вони ще дуже далеко, лише, що тепер у степу роса, тому й голос чути далі, а татарин із здобичу повільний моврак.